Проти такого розподілу протестував Альмагро. Тоді Пісарро відправив колишнього друга на завоювання Чилі, сподіваючись, що там він здобуде золото. Незважаючи на свій похилий вік, на початку походу Альмагро було 60 років. Конкістадор пройшов 2500 кілометрів, долаючи гірські перевали висотою понад 4500 метрів. Він переконався, що у Чилі немає скарбів. Натомість є воювничі племена Арауканів. Альмагро почувався приниженим, тому, повернувшися назад, спробував домогтися справедливості силою. Але брати Пісарро втратили його. Чи знаєте ви, що похід Дієго де Альмагро історики вважають одним з найвизначніших? Його загін відкрив Центрально Андійське нагір'я, найбільше серед високогірних озер світу – Тітікака а також безводну пустелю Атакама. Дослідив близько двох тисяч кілометрів Аргентино-Челійських Ант і 1500 км кілометрів Тихого океанського узбережжя Південної Америки. Відкриваючи таємниці найбільш повноводної ріки світу. Восени 1499 року від берегів Іспанії відпливла флотилія з чотирьох каравелів